Shdo lëvdha dhe falëndërim, i takon Allahut Gjelle Gjellalu hu Vetëm Allahut në falëndërojmë dhe vetëm për i ti falë dhe ndihmë kërkojmë Salavatët të mirat e Zoti Gjelle Gjellalu hu për shëndetjet në bi më të mirin dhe më të zxedurin e pengamber me Muhammedin aleyhi salatu e selam Pasajnë bi shokët e ti besnik, në bi familjën e ti të ndarshme, në bi gratët e ti besnik e dhe gjithë besim të arët e se të ndjekin rrugën e ti më të mirat Dheri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar lezer Dëtë vazhdojmë me lejën e Zotit Gjelle Gjelaluhu Në serin dhe zinjirën e legjeratave Të sa të kemi filuar në filimin e këti muaj të begatë qëmë të Zotit Dhe po shëshrohemi me disa nxarje Dhe shkëputje nga jetë shkrimet e njerëzve më të mirë Të cilët kanë jetu mbi si përfaqën e tokës Dhe ata janë sahabët e pengamberit sallallahu alihi vësellem Andaj, besimtari, ashtu si që mëson Kur'anin, si që mëson edhe hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem, e mëson edhe vlerën e sahabave. Andaj, shumë prej tabi e inve, shumë prej atërët të cilët i kanë taku shok të pengamberit sallallahu aleyhi sallem, kanë thanë se o gjalarët tanë, mësuesit tanë, djetarët tanë, në shëshërim paralel me mësimin e Kur'anit dhe me mësimin e hadithit, Ne e kanë mëcu e dhe vlerën e E shokve të pengamberit Salallahu aleyhi vësallem Nga se ata e kanë shoshru Ata e kanë dihmu Ata kanë sakrifiku Ata kanë dhënë gjithë shkan nga vetvetja e tëre Nga mali e tëre Nga gjithë shka e shtrejt e tëre Vetëm se pengamberit Sallallahu aleyhi vësallem Ta komunikon dhe ta përqon dhe ta qarkullon Po dhe si dhe Zotit Gjellegjelalu -Gjell Në tokë Andaj neve Në gjdo sahabe që ndalemi, do të gjemë një sentë përbashkët. Për, për ashtë do sahabë i pengamberi sallallahu alaihi sallem, ka diçkat veçanë, në një fushë të veçanë, si kur që e cekëm se Ebu Bekër e Siddiqë dalohet për nga udheqja e drejtë, ome në Khattavi dalohet për nga udheqja e drejtë, dhe shtrirja e muslimatve në përtokë. Mirë po përshembul, Ebi Hurera, radhijallahu anë, dalohet për nga tubimi i dijesë, Dhe ruatja edijes E bu dherri, radhjallahu an, dalohet për nga asketizmi i ti Muadhi ibn Gjeveli dalohet për nga njohja e ti e halalit dhe haramit Abdullah ibn Mesaudi, radhjallahu an, dalohet për nga njohja e ti e përpikt Dhe shume theksuar e Kur'ani të Zoti Gjelle Gjelalu Pra të gjdo sahabe e ko një pik të veçan E ko një bosh të veçan Mirë po gjëja e përbashkët Gjëja e cilat këtë sahabët e kanë Asë kjerë nuk është për të, pë të cële ashtë ajo Ajo është Sakrifica E dhe për kushtimi Besë një krysh në daj fejse Zotë i Gjellë Gjellë Cilin dujë sahabët që e mërë Do të gjithë që të, të përbashkë Sa i ka sakrifiku Sinqërisht Dhe nuk ka dhanë në diqka me, me kuptimin e zorit me kuptimin e e detyrimit apo të dhunës apo të shtypjes por e ka dhënë nga vullneti i shpirtit të tij e ka dhënë me plot dëshirën e e zemrës së tij dhe kjo është gjëja e përbashkët te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ndërua nga Zoti njerëzit në kërkimin e dëshirave të tyre të janë të ndryshëm dikush është i dhënë pas pasurisë Digusht është i dhanë pas, pas artëve të ndryshme Digusht është i dhanë pas grave Digusht është i dhanë pas ndërtimeve E tjere trej, Zotë Ion Gjillewala ka kryuar instikte të ndryshme Dhe qdo njeri fokusot në instikti në ti dhe dëshirën e ti Dhe njeri ju për arritje në dëshirave të ti I vendosë në shërbim krejt afsit e veta Pra njeri ju për të arritje një dëshirë Sakrifikonë Dhe vendosë në shërbim Gjithë qka e ka në, në zotësin e ti Por neve do të qofëmi sot një njeri i cili Ka vendosë gjithë qka Në shërbim Gjithë atakatët e veta i ka vendosë në shërbim E ka rezikua lirin e ti Personale Dhe i ka vendosë në robri Vetëm e vetëm që ta arrije një dëshir Por dëshira e ti Nuk ishte pasuria Nuk ishte posti Nuk ishte pozita, nuk ishte arritja e kësaj dunjaje, por ishte kapja e të vërtetës, gjetja e një njeriu i cili ia mëson të vërtetën se jemi në këtë botë. Ky njeriu është prej asaj krahine dhe prej asaj ane për të cilët ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Law kana al-iman fi ath-thurayya, ma kan imanin 'eej." me kanë imanin yje pro shumë largë kishin me e kap këta njërës ku shënë këta njërës këta janë persianët këta janë persianët pra neve folën për e bubekrin omerin, othmanin dhe alijun këta janë arab kristal nan e babi kanë arab dhe përfundojnë tek Ismaili Bilali është i abisinis Suhejbi është i romakve Ne e sot do të veqojmë me një sahabi i cili nuk është Arab, nuk është Romak, nuk është i Abisinis, por është nga Persia, dhe është Selman el Ferisiu. Të gjithë kemi të gjuhë nga pak për këtë njeri, mirë për sot do të veqojmë prapë disa skena të jetës së ti, për të cilën ka thonë për Ingambeli Alehi Salatës Selam, pas e e ka të gjuhë në gjarin e ti, o shmahnit, Dhe i ka arë shumë interesan në njarëja Selmanit Vetë pe nga meri sallallahu a.s. Dhe pas ta i ka than Kalzoja dhe shokve të tjerë Pe nga meri sallallahu a.s. Njarëve Selmanit Atë shumë është mahnit me ta Sa që i ka than Ati kalzoja edhe Edhe shokve të tjerë Që të përfitojnë nga, nga kjo njarëja Njarëja ti të, të ndërua në lezër Filon nga Nga persia Me babën e vetë Vetë njarën e ka kalzu Selmanit Raneve kje që ka të të flasë mi Selman e ka ka të zhuvet Adhiti është të isa i Bukhari Selman e l-Ferishiu Nuk i djet Nuk i djet Emri babës Familja as nisen Andaj disa djetarë në jeshkrimi në Selman e l-Ferishiu Ka ndonë Selman e l-Ferishiu Ibnu l-Islam Selman e l-Ferishiu Djal i Islamit Se shka babë Si djetë babë Qobob, si dihet kusha? Kano, nuk i dihet kusha. Po pra, nuk i dihet familja. Pra Selmani al-Farisiu të nderuar vëllazër, është prej atyre të cilët nuk është kërnuar farefisni, se nuk nuk nuk i ka rradha për për këtë aspekt. Tregon rasin e tij se si i ka ndodë në pranimin e Islamit. Dhe këtu është i mbushur rasti i tij me mësime. Është i stërgarkum me mësime. E çnayve s kemi mundësi me u ndal me të gjitha. Tregon Selmani ve thot: Kam çin djali i ri për siall nga qyteti Asbahan, çe sot e quajn Asfahan, çdo pjesë e Iranit. Nga një fshat, të cilin e quajshin Jeyan. Fshati nga i cili vjen Selman al-Farisiu. Todbaba yam i ka pas dy poste. Ka qenë i madhi, pra prisi, fetar i adhurimeve të të tëre. Përsi janët dhe të kaluarën, ka në adhuru zjarën. Ka në adhuru zjarën. Pra zjarën e ka posë si, si zotë. Ata i, i thejmi neve e, adhuruste e zjarën. Thot ka qenë përvejme me dy poste. Poste i parë ka qenë prijes fetarë. Pra e, aje ka ka zjarën e ka rujtë. Përsi janët adhurimin e kanë, zjarën mos më shujtë kurë. Pra gjithë mund e lojnë një kujdestarë që zjarë i më së shua që, që zotit jetë vazhdimisht a me ta Dhe post të i ditë pot ka qenë krijetarë dhe politik Pra ka ështëmorë me shtetit Pra ka qenë edhe në post të shtetit edhe në post të, të fes Thëtë dhe ka qenë pri atyre të cilët ka pas pasuri Pra Selmani këta nuk e ka zonë rasisht Pro, baba, jam ka posë postë, dy postë dhe i ka posë O konë krijetar, fetar, në atë fejnë të tërë, të kotë Dhe o konë prijes i shteti Dhe ka posë pasuri Pro, këtë i alburon nga një njeri cili Osh me posë dhe ka pare Dhe nuk është let me dal nga ki komoditet, nga ki luks i madhë Thëtë Selmani We kuntu e hapë khalqillat Thot më kada është baba jam shumë A shumë më kada është Sa që më ruike qishëruhet vajza Për njëriju kanë erunë ma shumë A qikën, a djallin Qikën, vajzën Sepse vajzëa martohet Dhe vajzëa është ajo e cila tërheqët vetësaj E synon në dikush Andaj natyrë shumë është që njëriju Taruan vajzën e ti më shumë Dhe sa djallin është më, më i pjekur dhe Ajo është i zotive të vetës Thot, atë shumë më dojke i baba jemë, umrujke si vajzë. E kado shumë. Thot, thot dhe isha i përpikt në adhurim. Pra, e ndjekësha baba në temë, në adhurim, thot, deri sa arita me e zavencu në kujdesin e zjarit. Pra, që atë shumë u tregova i devot shumë në të fe, sa që malan muhe me u kujdes për zjarin. Pra, me u kujdes për zjarin, është me rujtë zotin të ta. Kjo është. Pra, ojme oj pozite e madhe te kada. Sot ne nje dit per ideve baba jam kishte pun ne shte. Ishte angazhuem ne shte dhe me tha shko ti tek bizneset. Kishte nje tok te madhe, bagti kishte pasuri te madhe dhe me dha shko ti, kujdeso nga se oni kan disa pun te tjera. Sot dhe shkova une. Rruges e pash një kishë. Dhe atë peshov ti shpohu lutën. Thonë dhe u mahnit aşum. Dhe thash, këto pulutkan më mirë se na. Dhe ina mrena. Atë e kërkova kush është më ma i madh ja ti në e djeta. Dhe po i pyet për fenë të tyre, pi tregon se Zoti djalë i Zotit që kanë kristerët, ato xherat e kota të tyre se si e shpjegojnë besimin. Mirë po thot U binda se kjo është më e mirë Se sa ju ku jemi na Pro në krasim me zjarën Me me adhru diçka që Pro është i madhë Nuk e qefë Kjo është më Më, më, më e afër të vërtetës Tho dhe u më hnita shumë Dhe thash Do të kalojnë këtë fe Pi fej estime Pro shikoni Selmani Sporira hatë Të ndërruar dhe zërë Njëri i cili Njëri i cili Se ka pas kërkan me, me e qudikun Por kjo është fjala Zot i Gjelle Gjelaluhu Me jehdihi Allahu felamudillale Ka thënë Allahu gjelonë në Kur'an Qëna gjdë fillim të ligeratove fillojnë me këta Gjdë khut me fillonë me këta Cile është ajo? Atët që ka e u zonë Allahu Ska kush e devion Wa men ju dhllilhu felamudillale E atë që ka e devion Allahu Së në u zonë kërkush Ebu Gjeli e ka pas A, for për për nga me sëmë Edhe me shpi Së Abu Talib e butalive ka pas afrë, së shtu dhuzue Selmanë el ferisiu nga persia asbahani Largë shumë largë nga pengamberi Ale i salatu selam Por të dha shofëmi se si gradualisht Dhe se si në kërkime sipër Të pandalshëm Me një vullnet shumë të madhë Selmanë el ferisiu I afrohët pengamberi se selam Deri se e përqafon pengamberin Ale i salatu Veselam Thod dhe u ktheva të shpia Dhe thod në koki shambush Me mahnit E asoj lutjes që e bëjshin Ata kryshter U këtheva në shpi Dhe pi tregoj babës ten Shiko, i sincer dhe vesnik dhe i drejt dhe transparent Dhe Tha pi tham babës ten Kështu dhe kështu ndale me një kish Dhe harova ati kumqove ti kum muhe ja? Kërë që i bëbëgat me shiku tokhën Dhe me shiku biznis Në trekti në kërë bëjshin ato e levronin tokhën Tha une harova kumqove ti Nga sa e pash një kish dhe më pëlqeji ti shumë Dhe thash kjo fejo më e mirë se jona Ata rë tha u frigu bëba janë për muhe Dhe më tha s'ki ti pun me ta Ti e kifejën tane të cilën e kalon neve për valartë e tonë Tha i thash johë Allah kjo fejo më e mirë se jona Ne adhërim zjarim Ata adhërëshin një zotë më të mirë se na Në kërkim e si për të dvërtetës Ata rë i thash Ona do ta la fejën në të cilën jemi, ai do të kalojë në fejen e tyre. Ata prej dashurisë që e kish ndaj meje i mor pranga dhe mlidhi. E lidhi. A e zjidh punën këtë të nderuar Zot? Tju do ndal nga se skemi munici pa saj mund dalë në zonë stacion. Kjo form e, e asgjësimit të një ideje, a e kryn punën? Jo. E ja realizon kom. Po këto kanë, shkurtja ka lirë, sepse ajë është bindë për diqka, që nëse bindë të njeri ju, s'ka mundësi me e thijja ta. Andaj Zotë i unë gjellë gjellë e ka bo ligjë në Kur'an. Ligjë, sepse është kjo fejë ma dhe. Ka thënë Allahu gjellë e në Kur'an, në surën e l-Bakara, me njëherë pas ajetit kursi. Dhe kjo e ka efektin e vetë, dhe e ka kontekstin e vetë. Allahu me njëherë pas i ka folë për vetë, Allahu la ilaha illahu al La ta'kuzuhu sinatun wala nawm. Allahu washnia vetë maj meriton të adhurohet, është i gjallë. Dhe ai ja gjallëri kreet, semarjum, i semarkoti, deri në fund. Pastaj mase e kredve, semer gjum, semer kotja, Pasaj, ka krye Allah ajetin kur si çfarë ka thonë? La ikraha fi ddin. Kërkan mezorsevojna musliman. Dhe kjo vet fuçia feston. Fuçia festesu di jelleualla është në mos imponimin. Nga se imponimi është argument se s'ki fuqi Nga se e vërtejta e Zotit është fuqi vet Andaj do t'vim pak ma ndej Kur do t'het se selmanin e për loj loj prifti Se si do t'a shof bineve Se muslimani As njëherë nuk i friksohët Që dikush tjetër t'a studion fejnë e Zotit Ka thonë sheikhur islamu të i mija Rahimehullah Këj djetari madh i damaskut Gazon, çdo herë që thellohen njerëzit në studimin e Islamit, e kuptojnë të vërtetën. Dhe çdo herë që e bojnë të njëjtën me fe të tjera, e kuptojnë të kotën. Por ne vetë kemi frikë dikush ta stu... na frikën e kena ta studioje pak. Si ta studioje pak është rrezik. Nëse studion si duhet, s'ka rrezik. Ndërsa rreziku te fe të fejtë tjera ku kur studiohet shumë, andaj nuk e gjenin njeri i cili e ka studiu mirë. Krejtika studiu vetëm se thotë kjo është, so e vërtetë. E nuk ka një njëri cili, qatë mund, dhe ka dhanë një islam, vetëm zhe ka dhanë kjo e vërtet A shikoni se ka bërë allahu që le gjelë luhu A dhe e thotë mi lidhi mund kam Por kjo e lidh me kamve nuk krym pun zër, neve, gabim, A dhe e të ndërua dhe të kër neve Shofë mi di kanë gabim Shofë mi di kanë dëvijim A mund është me kry punë në kështu? Jo Sa sahabiju Sa shoki pengameli së sellim Ja kanë lidh kamë baba vetë E ka burgosë, ja ka nëllë bukën Ebu Gjell, ja la... ka nëllë bukën Ja ka nëllë bukën se i kanë shku pas Muhammed e sëselem A i ka nëllë kjo për islamit? Jo Nuk i ndalë Andaj të ndërrua mezer, balafacimi me argumente është Kur'ani Zotë i Gjellë Gjellalu që Elën hapsir Andaj Allahu Gjellohana thot shpesh në Kur'an Thë gjedilhum Polemizoj e ata më argumente Kull hetu, hetu burhenekum Sjel në argumente Andaj luft të bad më argum Lufta e fejtës e Zotë i Gjillohala Bëhatë me argumente Pasë sa i thot Selman e Farisi ju Thot Mudha mundësia Dhe Ika U qirova për prangave Dhe shkova shpejt të kisha Qka e kishtëta e kishtëna pa Dhe ju thasha tënve Tregomni të Ku është baza Matë mdojtë pikësaj feje Ku janë Thada ta janë shamë Në sirinë e sotë shmetë Pra, ishte në, pra kjo pjesë ku ka jetu Selmani është Iran tha, i sotëshë I thanë në shamë Tani u dashke me u thëtu Nuk tha larkë Jojo, nga së është të kërku të vërtetën Allah i dë njëherë në raft Në, në raft me morë libre në avjen la, Shumë larkë po ka a, Mi thanë di ku i shko qële filan faqën Ledzoje këtë kaptim Shumë Pinë as pahandë Dutë me shkunë shamë Smi aftonëve të shukacë, ata i thonjë në të me shku edhe ma ndej Më thanë, baza e fejës tonë Pra priftat më të mdojë tonë të janë në, në sham Së kisha që ishme shku në sham thot, E prita një karavan dhe hipa me ta Edhe shkova në sham Shkova të kisha me e mave Edhe thash ma të regoni priftin më të matë të juvin Dhe ma të regun Shkova i thash Më ka pëlqi feja juve Unë e vinë kështu kështu për kështi vendit Po du me inë fënë t'juve Am pranon të bana shërptori jëtë Vetëm trija aforteje, të mësoj pëtije Atër e pranoj si shërptor Thot Selmanim, nuk shkoj pa ko Thot dhe bisedojsham e ta dha i ishte plak i arvdekja Thot mirë po ishte njëri keq I urdhënën të njërës me sadaka Dhe ju thonë të jepë një pare për fukarat Dhe në fund i mletë të për veti Dhe deri sa i bani disa burë me altan dhe ari Kur ndroj jetë u um mletën ato priftat më të vegjel Për me ja falë gjenazën Dhe për ju thamu ne Ky i pari juve Sush njeri mirë Shikofar guzimi Adi shka të madon t'i pi mrejna T'pari t'ate nëm ju thonë Ky e njeri keq Ky shte dekaj Thanë Aki argumentës është njëri keqë, tha po A e dinit ligjeratat që ka mbajke për, me, për fukarat me mblit pare Than po, than him në podrum, në në tok I morë mi kanë, burët me altan Kur i gjetën burët, mdoja, kofët e mdoja me altan, me ari Atëherë refuzunë mi a falë gjenazën, me atë falë më në vetë Dhe e gjojtën me guri, dhe e gurëzua, dhe e hedën si mbeturinë Thot pas taj Selmani, nuk shkoj pako atë posti nuk dashke me mbullu me njëri E prunë një tjetër Dhe unë i thasht njëten ati A ka munëci unë në tri shërftori i oti Dhe të mësoj pitije Nuk pëshlom pe Nuk thas pas ka kur gjopi kësaj Pse dulnjani i kesh Nuk thas pas ka kur gjopi kësaj Tho u vëzdoj E prunë një tjetër Thot E kum dash ketë njëri shumë Hubën gjemme, e kumë da shumë Nga se ishte asket në këtë du njo Nuk e dëndë të këtë du njo Dhe ishte plak Para se ma alë vdekja i thash Ti, ti po shkon ku, ku të shkoj une? Pra ku të vazhdoj në rrugën tane? Në tha Une nuk di në këto vende në sham Që të këtë ngell një njeri në fejnë e vërtet Shikati ka poshë përë tjerë Kjo ka poshë përë tjerë A dhe ka thonë sheikhul islamu në të imi Rahmetullahi alai Ska pjatënë dhe që se dinë së janë batil Ska pjatënë dhe që se dinë së janë në të kotën A dhe thonë Allahu Jelalë në Kur'an Ja arifunahu Këma ja arifun e abënaahum Va inna fariqa minhum La jektumun e lhaqqa Va hum ja alamun Ka thonë Allahu Jelalë në surën e lbakara A taj njofin për ingamberin Qëshin njofin fëmi të tërë A tështë kalzojnë tyje A t Tha dhe u një grupi të në e më shefin vërdetër Andar i thash, ku me shku u ne? Tha këtu s'ka kërkush Këtu s'ka kërkush, nga se ka posë kjo si sinqir Atar më tha, ku me shku? Tha shko në Irak, në Mosin Në Iraku në sotëshën Në një pjesë të qyteteve të, të Iraku Tha dhe shkova atje Pe in sham, Mosul Ka shku në Mosul Dhe atje, thot, e takova një prif tjetër. Dhe i thash, a ka o mundësik shtu kështum, ka që u vasijet, filani, për me nejtë e ti, a muj me shërbi ju në ti? Spo, thot, unë e jam të lip të vërtetën, banëm ti muhe me posë. A muj me shërbi ju në ti? Tha dhe pranoj me u shërbi. Tho, gjithashtu kështë e njëri i mirë. E dhe kështë e në atë dvetën i zahid nuk e donë dhe këtë du njo. Thot, mirë po ishte plakë. Nuk ka në Mosul asë në këto vende që ka mbet dikush në ata që ka na jemi, që ka e shufë më të vërtetën Por vesh në një vend i cili quat në Shribin Thot shkova atje, shkova atje I thash priftit matë matë të të tënve A ka mundësi me nejë qërptur të ju Tham pranoj Gjithashtu edhe këti e rëvdekja Thash ku me shkue Thash ku me një vend të quajtur amurije Amuria në kohën e Bizantëve, në Romak ka qenë pjesë e krahinë e tyre, sot është pjesë e Turqisë. Thot më shka, më tha shko atje, shkollat atje. Po kipi peshëti dënyaja e nderuar Zot. Peshëti dënyaja. Sot më ia dhani njëri në një, një libër 200 faqe, para lexoja. Hulumtopa. Lexoja Kur'anin, 60 faqe. Ki bëjëti dënyoj në Pinasban kanis. Pinasban në Sham, prin Sham Musin, na sivin tash në Amurie. Tani thot u takova me priftin dhe i ardhë de kti vdekja se ishte plak. Thash për ku më këshillon? Unë pas ty, ku më shkuaj? Thot nuk di çim ftyr tokës më ka me të njëri aty ku jemi në Hakna. Mir po i ka thon, o djalosh, o shkoha me dal një pejgamber i fundit. I cili do bod nga vendi i vet e emigron në një vend i cili ka dy pal kodra xesa. O jvend me hurme, nëse ti mund si me, me shku atje, shko. Fot Selman al-Farisiu, derisa ishin Amuria pa ta fillu me me bëu edhe pak tregti, edhe Bajsha i badetin edhe bajsha të rekti Dhe ja rritëm i bo disa lop e disa dele Tho tani Muda shke me shku e ku Të ky vend Në, në Medine Tho dhe e takohë një karavan I qili ishte njës për atje Atëheri I ndale disa karavana dhe i thash Ja u japë këtë që të lop shka i kam Këtë që të dele shka i kam Këtë të pasurishin atëher Ampranoni ju me shku une Tun Medine Ata rëquj Medine ja jethrip A pramoni me ardhune njethrip me juve Ata rëdhët Selmanë Therisiju Më thanë po Hajde me në jamurën lopt Thod dhe Në mesin e tëre ishtë një hudi Thod dhe, mi murë lopt Thod dhe jërë një djali Minjës kësina Dhe më shiti të aj për rop He ka gjetë një djali vetë Ka dhonë kja shto e pas ka hup rrugën E ka pa gjallimi zezat ja ka shqit për rob Mirë po zotë i unë gjellet nuk e unë mundin A dhe dhe Allah u gjellet në Kur'an E ledhine gjahe dufina Gjahe dufina Le ne hdijen në hum Ata qka përpichen, luftojnë Kejt e japim për neve Na ju dhzojnë ata Sënë bët kjo E robu bo Thotë më shqitit e gjallimi zezat për rob Thotë s'kisha ta katë Mi ka dhu Thotë dëshem e mërinja tje Thot më shiti për, për rob Thot dhe mrina në jetë thrip I shef shashenjat, kodrat e zeza, palmët, hurmët, këtu të të muha Thot pengamberi së selëm kishtë e dalë meke Por isha afur, kishtë dal e dalë pengamberi së selëm meke Por isha i angazhum me zotnijën, punësha për ta Dhe s'kisha shumë ko dhe s'um lip ke apsir me u interesur Qka po folë pengamberi së selëm atje Deri De sa do ditë kaqtoi Allahu atje mu dobu e marr në Medinë. Thot në ditë për ditë veshë do ja vjel hurrmët. Zotnia e stë. Para mendonin rop, rop dhe ka vazhduar rop dhe mos si u bë musliman ka vazhduar rop i nga mesan medal Thot, Farisiu, ka ndihmu peingave sa me dal pi robrijes. Thot selmani tharisiu, "Çu shikom këan to ku punua?" Vetë kurar er zotnia jam. Ngapi beni Qurejda dhe po folin me në mesveti. Dhe ja kanë thënë Ka tërë Allahu bëni kajle Kanë fillu me, me diskutu Kipin alpin hur me pinin Ata robin e kanë logaritë Të ndëruar dhe zër Afër kafshës Kështë e kanë logaritë Po pra, ati si e njeri Si e njeri Ane ka arë islami dhe Ka, ka, ka dhonë ligje dhe Munësi për medal për kësë e robrije Dhe ka qenë e fështir A i pëpunon lartë të pëfolin posht Ka thënë Allahu i vrafët elsë në xhazreqin. Ka dhon janë mbledh në Kuba. Po presin një njeri i cili pretendon se o pejgamber. Sot Salman el Farisiu, kur e komuniket fjalë, ka shtorap i hurmës. Pinat, pi pallës. Ai kitjet e ka e ka hapur citumë art. Sot Salman el Farisiu, thot, ku fillohu udri? Kënfilubu dritë pëj dëshires që të zbres e të takoj pëngamberin sallallahu alaihe sellem Dhe prifti i fundit ja kishte të regu edhe shenjat Se ky pëngamber del qëtu dhe i ka dy shenja Shenja e parë cila ha Sada kanë nuk e ha, hedijën e ha Dhe pas shpine për balë zemrës ka, Paralel me, me, me zemrën pas shpine e ka një vull të pëngamberisë Dhe këto i kështë të rëgjistru mirë në kokë Selmalit Vendin e ka gjithë Tanik ka ardhë koha E duhet edhe me pa konkretisht pengamberin Salallahu aleyhi Vesellem Thotë ku më zritë poshtë Dhe pi thëmë zotë njës ten A munë është me më folë edhe një herë Për qatë qka folët Thotë i thashtë qka folëm Për qatë njeri qka, qka thashtë që ka dollë pengamber Thotë ku alake me një lekme të nshedide Thotë ka ra, shup, lak, fu Dhe më tha këthe unë punën tane Më së të interesojnë këtë mua bejte Mi më selmanin selam e kaqë Thot Shkoj qajonat Thot im ledha do hurma Im ledha do hurma Pe ingamberi se sem kështë arë medine Jo e dini kemi përmen në legjeratet e vjeqme Se pe më selam Prej stacionin e pare ka bënë kuba Ati është ndalë Pas e pe ati ka shku në, në medine Thot Kur arriti pe ingamberi se selam në medine Thot unë i më ledha të hurme me një en Dhe shkova të pengamberis e zërlem Thot ishin të gëzu shumë me dinasit shumë U vorejt e nëftyrat e të tërë gëzimi i malë Që në mesin e tërë e kanë pengamberin Alej salat e salam Thot unë i isha në test të testue I mora hurmat dhe i thash Po do kështë njëri mirë I kam këto hurma Sa da kam i kanë dhanë Urdhon i hali Dhe afrova hurmat I morë pengamberis e më hurmat Dhe për jë thëtë shokve të vetë Kullu, hani Tha unë e vesh për këshyri Apo haki, se i thash sadakajan Tha nuk e mor asni hurm Alej salatu e salam Dhe thaf selmani Hadhi hi wahide Kjo një, pra o plësun i shenë Asni hurm nuk e hangët Thot nuk prita në esrit Im ledha do hurm atjera Dhe shkoha njët Në mesin e pengamir zem me shok të ti Dhe i thash Po doku është njëri mirë Janë këto dohurma Mi kanë dhënë hedije Po dhe ja wapu në juve hedije Dhurat Tha dhe ja dhash dhe për jëmë sa më dhëtë Hani dhe filoj edhe ajme hangër Tha i thash kjo dy Pra së dakar nuk e ha për nga meri Se sellim hedijen e ha Nga se së dakarja Jipët për ata i cili o më posht E për nga mesem nuk e ha më poshtëm Dërsa dhurata është paralel A da i tha, kjo është dita, thambeti e treta. Një dytë për dytë dhe thotë për ingamberi se sellem, ishte të përgatit një gjenazë, kështë e vdek një muslimat, ishte të la në, në aty në, në vendi ku i varoshin gjenazët. Thotë, a ishte i angazhum me gjenazët? Thotë, ndërsa une, për i shkoj pi për mas, pi silna, ishte i mbulum me petk, a im pa të thonë paspine e ka, qëshmeja pa paspinet? Në më bëhën fëtirë shifërë, pas pjene Tha dhe shpisila mos pëjdel shenja Atër thot pengamberi se zellem Në vorejti që ka përduhe Tha veqe ka tërheq Petë kune ti Tha edhe ja pash shenjen e pengamberis Tha kune kune kune pash shenjen e pengamberis Tha kjo ishte e fundit Tha së kune kune kune pash shenjen e pengamberis I kune vërsull pengamberi se zellem Në përqafim Atër e pengamberi se zellem Tha që ka u ba me tyje thë dhe fillohëm e e kazu këtë në njarje. Kështu kështu këndohë, kështu këndohë, këta qka, qka e përmendëm e detalët tjera, atërë e për nga mëri, u gëzu shumë më këtë njarje. U gëzu shumë më këtë njarje. Dhe tha, o oh, Selman, kazuja këtë që u gëvitme, njarjen të andë, dhe e pranon Islamin të për nga mëri, salallahu aleyhi vësallem. Kjo të ndëruar dhe zërësh shkurë Për Ballon Islamin, robëria vazhdon. Robëria vazhdon. Flet Salman al-Farisiu. Mqahik Bedri dhe Uhudi, pra kani këç orje, mqahik lufta e Bedrit dhe Uhudit se isha të punu në në për zotënin të. Jehudi ka thënë. Nuk i thapën nga Nabi sallallahu alajhi wasallam. Leje ti jehudi, ne hajde ti tani. Is Ai shpanoi, ish, ish islamin e gabranuë. Meni hart të bëngu Nabi sallallahu alajhi wasallam. Vë dia ka pus. Shpinën pengamberit Alehi salatu salam Nga selat ju ka qenë Vule e pengamberis Ata erë një ditë pëj ditëve E shafë se Selmanë në më mërëzit shumë Vjente pengamberit se selle Dhe i thot pengamberi Alehi salatu salam Hadith që ka djerim Anë Bukhariju Thot ketib ja Selman I thot pengamberi Alehi salatu salam O Selman Ketib Ketib të ndërua lezër është marrreshje E njohër në mesin e Arabve Në korat e Atërët e të sa kanë jetu në këtë periud Muketeve është me ba marvesh e zotnia Me robin Nga kërkesa e robit Robit thotë zotnijës Sa pare i do Apo qka kërkom prej muhe prej punës Ti e market fitimin A ma lirom Lirom prej robrijës Zotnia nëse do pranon Thotë dhe aj pranoj Mirë mir, po thotë Jehudia lipi shumë Ka lip dikun mbi 300 palme me janë bjellë, treja. Ato 300 palme ja, ka, ja kanë pru pasaj miha dinar dhe dirhem. Tho dhe pas palme dhe mlipje dhe pare. Dhe i tregova për jënësëm, ku më ja bohën e këto hurme atina. Shka dosh me liru pirobries. A tërë thëtë Selman e Farisiu, fillun sahabët e për nga veri se se lë me mnimue. Njani mi binte dhe të hurme, Por mbjelljet hurmeve të reja, një në 15, një në 20, një në 30, deri dot se ja mbledh atë dhjetës hurmat. Thotë dhe më voni kusht ti mbjelli, ti rri ti derisa të plotësohen. Pastaj e dinart, më më aplocua, thotë pejgamberi se sem, u kthypi në një luftë dhe kishpazë zapasuri dhe më tha merri këtë Sulman dhe shkoçoi në Gazostan dhe liroju. Thotë Sulmani Derisa thot u angazhuën këta sahabët ngkrye me pejgamberin sallallahu se alaihi wasallam çë të mliroj nga robëria, thot dhe arrit ta luftën e hendekut. Ës lufta e, e tretë me radh në vitin e 5 të Hijrit. Të vitin e 5 të Hijrit nga nga emigrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë ndëruar vëllazë është ngjarja e Selman al-Farisiut. Çfarë vëtojmë ne nga kjo ngjarje? Çfarë vëtojmë ne? E para të ndëruar vëllazë që neve përfitojmë njëra këngjarje, është se e vërteta me uafru të zoti ka qëmim. Asbahan, pën Iran, në shamë në Irak, në amurije, pën amurije në Medim. Këto, këto janë manovrat mëloja, lëvizjet mëloja njërim i bo vetë. Andaj të ndërruar dhezër, e vërteta ka që mimë. Në shpeshar, me ndonjë në të vërtetën që ishë, sikur e vërteta ka nevoj për neve. E vërteta s'ka nevoj për neve. Allahu u gjelua s'ka nevoj për neve. Allahu u gjelua një prej emrave të ti, si e ka hemrin, el haqqë. E mëri zoti, që si e zotit është el haqqë. Qështu e ka hemrin, Allahu u gjelë i gjelalu hu. E tani, a ka nevoj Allahu për neve? Jo, kush ka Selmani këta e kështë të kuptuë Se e vërdeta su më lip muhe Unë e lipi ata Dhe preksaj kanë gjithë djetarët regull Edhe në aspektin e ilmit Se dies i shkohët nuk të vjen Kini ba disa njërës vazhdimësi janë kohën Ska mundësi nejt me nejtë me hoxën Së më bëgjëj hoxën Së më bëgjëj ilmin Ilmit i shkohët Një ditë për ditë dhe dikush Pre krijetarëve të Bukharës I than iman Bukharijut Këtë cilë të as Ita ai kryetari, hajdë ti të shtëpia e me mëso midjemt. Mëso ja elmit. Za hajdë ti të xhamia e me. Se elmit i vjet, nuk gjen elmit të shtëpia. Njëti ka ndodhe Imam Malikut. Njëti ka ndodhe Imam Malikut. Ka marr disa prej xulefave si Harur Rashidi ka dhan hajdë më soma djalin. Ka dhan bjema ti mundialin. Ka dhan ata me kushte, si mos jetë i aft për kët punë, nxjerr he jashtë. Imam Shafijin kërë e kanë qute Imam Maliku Për me mordije Ka shku në përmjet dajve të vetë Të zetë kanë pasë raport mirë me Imam Malikun Dhe i kanë dhona për e apranën djalin Te lakmue, te lakmue Pse nga se kjo nuk është Kjo nuk, është, kjo nuk është, kjo të tezg nuk o Kjo e vërteta Andoj Selman el Farisiu është simboli është manifestimi i gjall Se e vërteta lipët Lipët, se e lipin e të vërteta Se e lipin e të vërteta Ka thoni me Mahmedi Njerzit kanë nevojë për të vërtetën, për elmin, më shumë sesa kanë nevojë për bukën dhe për ujin. Mëna shluh bukë çka bën? Mëna shluh ujë çka bën atë ndërua vlezar? Mobilizohu, mi ninjër. Mobilizon kletçenë, kletçenja jo çelizat e tua lipin ujë, lipin buk. Pse shpirti jon shlip vërtet? Pse nuk lip dije? Pse? A do të ndërua vlezar? Mësimi i parë që neve e mësojmë nga Sulman al-Farisiu, çili është? Se E vërtetat duhet më kërkuet E në duhet me kërkuet e vërtetet Mësimi i ditës e në kanë dzirë djetarët Nga Në gjarja e selmen e lë ferisijut është Se njëriju Duhet Që gjitha fuqit e ti Ti vendosë në shërbim të vërtetet Pra e para Ke me lip Me lip, ty me lip Me ndje që a, unë duhet me lip vërtetet Ajo su më lip muhe një po një riu, qdo se ndër lip qdo se ndër lip, dhe qdo se ndër lip dhe qdo se ndër lip e dyta cila vendosja e kret takateve në shërbim të vërtetës e qka boni shkoj në kish tha, këto ka ka majmirë se këto erë të baba i tha, babë kjo majmirë se kjo nuk tha, t'hiki këto ja lidi komët me pranga i hiki pranga, u mundu me hiki pranga shkoj në në në një qytet tjetër, në një qytet tjetër, në shtet tjetër. Uborob. Allë që do të më thonë Mubarob. Ati që do të më thonë djali miliarderit Mubarob. Djali i ti tij li u kanë pushtetar në në Persi. U kanë pritë sfetarë i krijetari i i Isfahanit. Edhe kënjëri po bën të rob dhe jo ish dhe kujda. i zdukujt i jehudit. Jehudit Andaj, shikoj kreta ta qodë di vendosin shërbim. A dishata më vënë ndër u atë zë rob. A dishata më lan rob. Hekni çorapat, bëni te ishat. Llo mi te ishat, bëma bukon, sepse ka bën mirë. Shkolaja ata, shkon drejt se shko lajata, shko këta. Shik drejt mi thon jo. Shik drejt, ab di thon rob i thon atij. Selmorit që turo veç për të vërtetën e Zotit Xhelalul. E na ajemi bodën njëherë shërbim të vërtetës kështu. A ndoj të apis me dhe vetën Qka kena vendos na në shërbim të kërkimit vërtetis Zdo njëri me dhe vetën Qka kena vendos ti Që këtë anë qëta për la Për me mësu të vërtetet Për me mësu hakun e Zotit Gjellit gjelelu hu A do lajb një abasin kër e kanë pyt Në zansat e vetë Qishu bane me të lyp njerëzit Me të kërku njerëzit Gjidijet madhe Tha kam qenë me një shok Dvegjel I thoisha Hajde shkojnë e lip në ilmin e sahabeve, edhe bojnë e sahabër, si kjo ka përcel. Thaj, u, u zbavitke dhe u arë këtojke në lojatë ndryshme, dhe dhe unë e bana sahabër. Dhe shkojnë shate dyrtë dhe prajët e sahabeve në vapën e madhe pritë shanderë. Dhe kër i vind të ati puna me dalë, puna kër i vind të këti, jo, im një abbasit. Dhe kër i dilë, jash të shak Ka zëma një adit për nga mbeli sëselle I shkoj shak tjetë të shak Ka zëma një adit për nga mbeli sëselle Dhe kështu e të bova Ka shku edhe Ka shku edhe Tek arabët e vjetër Thot të ibnja basi Së ne kuptojshan një jetë Zotit Në Koran Fatiris se ma vati O lë ard Së ne kuptojshan Që shku i vje fatir Thot shkohat e dy arab Arab të cilët e din gjuën Thot dhe u pë Njoni, thëjke, unë e kam qelë bunarin A i thëki, jo, unë e kam qelë bunarin Se tha, si cili e përdojtë kesh prejen En e fatar tu ha Kë i thëki, jo, ja, en e fatar tu ha Fatara, është kjo Unë e kam qelë Tha, kuri dëgjova këtë të folë kështu Tha, thash, fjale a Zotit i Kur'an Tha, të irisë se ma va, të volë ardh i bje A i cili ka qelë Dyrë të qilë dhe tokës Kanë qenë gjitha Andaj Allahu gjelë në Kur'an e ka përmendë se Që jelë dhe tukat në gjithë në gjithë ta Allahu i ka da Allahu i ka da Shikoj për një abasi <coughs> Ka sakrifiku për këtë vërtet Andaj të ndërua lezër Neve duhet mi vendosë Këtë takatë të tonë në shërëvim të vërtetës Nuk në ven neve vërteta Andaj tha Allahu gjelë u ala për librën e ti Innehu le kitabun aziz Ki liber është aziz Aziz, adi që ka të më dhënë aziz? A i cilët i sënë prejk është sënë së, së ishkon me prejk ata Andaj Aziz i tojnë edhe mbrejt Se ti sënëmrin të aj Dhe emri Allahu të është Aziz Sënëmrin e ta Allahu libri të vetja ka vendos emrin Aziz Pse sënë prejk gjithë kush Ska mundë si Andaj ka edhe juridikisht ha? Norma Abdes gjunub, gjun, Ka të djetar polemik Gjunubi Ai të tësh me junubam mundot me lexu Kur'an apo jo? Ai që ai ka për mujor, ta ka mundësinë të lexoj Kur'an apo jo? E kshëmëro, për çka të nderuai Allah Zot. So, është libër i madh. Është libër i Aziz. Alla i këtë këto sifate të Kur'anit dhe të vërtetës s'ka më njëve. Dhe nga ngjarja e Selman al-Farisiut, të nderuar vezir duhet më vendosë shërbim, çfar? Taqatët tona, mundësitët tona, sytët ton, veshjet ton. Të gjitha çka i kemi në çka në kërkimin e të vërtetës së Zotit Xhelle, Xhelle Xelalu. Gjithashtu premtimeve Dësirat i nëzirë më, më nga kjo nëngjarje, është se Për nga mberi jonë sallallahu a.s. I kanë dyhmu selmanit me shok të ti Që del nga nga robria në liri Pra del nga robria e zotniz vet në liri Që neve nga kjo mësojna se Kur ta shok më njëri Dëshiron me danë kontribut Dëshiron me i vendos aftësit e ti në shërbim të vërtetës duhet të mobilizohe dhe më ndihmohe. Dhe veksion dietor kanë dhënë shumësime. Se pejgamberi, se, se a, ajo ka kushtuar shumë. Mi abo qefi, njëhudi, sakali, pai, për me apo çevin e yhudisë sa ka li pai, por me enxhel Selmanin nga robria ka kushtuar shumë. Hurmat kushtojnë shumë, dinarët kanë qenë shumë në atkoh. Kreti ka mobilizuar pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, çe dalin nga robria Selmani al-Farisiun. Sa kemi ne kontribut çe di kan me liru nga një brengëti. A dhe tha për nga mbili, se se më hadith jetër, se kush ja lërgon një breng një muslimanit, ja lërgon Allahu u gjeva një breng ditë në kiametit. A dhe të ndëruar dhe të kërëshofmi që dikush ka ndë një breng, ka një telashe, ka një mundim, zdi që shmi aba, duhet musliman më vendosë në shërbimin e ti, duhet më vendosë me, me mundësit e veta, zdo kush me, me mundësit, a dhe sa shkada selmani, dikush me binte rrejt, dikush pasmejt, se kanë bas mundësi. Andaj neve mësojnë nga kjo që njëriju kure shef zikanë Që dëshiron me kontribuë, dëshiron me dalë për një sikletit Njëriju duhet mjë azgjatë dorën atina Se në manë e farisiju të ndërrua lezer Ka ndru jetë në kone khilafetit të Uthmanit Radiallahu anë Ndësa Ibnul Gjozi, njërbë djetarëve të muslimanve Ka dhonë se e, disa djetare kam përmejnë Dhe kjo nuk që ndronë Se Sulman al-Farisiu ka jetuar mbi 250 vjet. Dhe kjo është si një lloj mrekullie që i ka ndodhur mirë, po thot Imam Dhahabiu, një rrëfyestar i tërëta muslimanëve, gjithashtu ka thënë se kjo nuk çëndron, por se Sulman al-Farisiu ka arritë moshën dikon 80 vjeçare. Pra ka arritë në moshën dikon 80 vjeçare e që i bie që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi dhe selem dikon mbi 35 vjet. Ka harte për ingamberi së se sëllëm Dikur në bimboshën 35 vjeqarë Dhe ka jetu dikur në dhe 14 vite Deri sa kanë drë, ndru jetë Selman e lëferisiju është lafdru shumë nga për ingamberi së se sëllëm Adit në që kanë zirë imam Hakimi në mustedrekin e ti Ka thonë për ingamberi Alehi salat vë selam Katër vejta janë sabikin Katër vejta janë prijes Që të parte kanë bani pun Ka thonë enë sabikul arab Unë jam i pari Arabve U e suhejbu sebi kur Rum Dhe suhejbi Suhejbe rrumi, shoki për nga mërë është prisë i Romakve Pro shdë kush për i Romakve Që ka pranë në Islamin Kanë e kanë parin suhejbi Ka dhe u e Bilal U sebi kul habeshe Ka dhe Bilal është prisë i Abesinazve Atërë së të janë nga ebesinia U e Selmanu sebi kul Fursë ka thonë dhe Selmani është i pari dhe prisi i persianëve. Pro, pëngamberi, pe se zemë këtë adhith e ka, e ka të shmu Selmanë dhe Farision, se i pari është për atërët të zëtë, e ka pranue islamin të pëngamberi Alehi Salatu vë Selam. Në një adhith tjetër, pëngamberi Alehi Salatu vë Selam, tjetër kanë diskutur e saksistë të këtë adhithi, një numër i madhe djetare e quajnë të dobët, Mirë po vlenë të, të shëshrojët kjo vjale për ingamberit Alej, nësër është e sak të deli të kaj. Një ditë Gjitit për ditëve, kër e kanë pasi Selmanin për do për ingamberit Alej Salatë të Seram, e ato e kanë ditë që kësëko asë baba, asë familje, kanë dhonë muhajgjertë, Selmanu Minna. Selmanin apineve, muhajgjerve, saj ka e migru. Nisa kanë dhonë Selmanu Minna, nësartë, kanë dhonë Selmanu Minna, ka dhonë për ingamberit Alej Salatë të Selmanë e për neve Pra familjes pengamberit Nga se kësë ka familje I mbetët që thjet Nga, nga familja ime Kjo është që të rësbetot në libret E muslimane mirë Po disa djetarë nuk e kanë pranua Alijo radhi Allahu anë E ka ladhru shumë Selmanë e Farisiu Alijo radhi Allahu anë E ka ladhru shumë Selmanë e Farisiu Në një hadith Dhe zve kanë rësbetu djetarët Se Alijo shpyt për disa prej sahabeve Dhe i ka ledhru Gjdo ka me lëpëdratët të sët E meritojnë Dhe kërka artë e Selmani Ka than Bahrun La ju draku gauru Ka than Selmania deti Sën mënin fund të aj Pri dijes të madhe që ka e ka Andaj Selman e Farisiu të ndërrua dhe zër Logaritët për njëzit cili ka pos dijes të madhe Ka ndetë me pengamberin se Selim Ka që njeri me që më inteligent i madhe Shikot gjithë këto lëvizit të mdoja i ka ba Para mendojë ka po popin e parë ka thon ky shkoka, çka njëri mir, po vjedh kapare. Ka, ka shkujtë të tjetri, ka shkujtë të tjetri, ekse më radh. Ande ka njëri mëçëm. Ande Aliu radhiallahu an ka thon, është për njerëzit të të ngritur të muslimanëve. Ka thënë Imam Dhahabiu, llogaritë Selmani nga njerëzit intelektual të botës. Po bota e pronon se Selmani është njëri intelektual, njëri mëçëm. Ejo është një intelektual që njerzit e veshin kanë i kravatë dhe pastaj hajde na një in, intelektual. Të ndërua Allahu. Njëriju dhëtë me ditë se menquria për taj veshjes, për taj dukjes, për taj parfumit, për taj asoj elegansës e sësiren ta jepë ti diçka e jashtme. Ilmi o mrejna, ilmi është në, në, në lëvizet e njëriju, në fjallet e ti, në veprat e ti, në sjedet e ti, në gjestet e ti, kjo e ilmi. A noj mamaliku thot, tatë mëdhë vjetë këmsu qysh me nejtë, e semtë. Samt antuchmenate tat modhjet kumsu dot imam maliku chish po, nejt ripona kena probleme chish meneit ch chish riet chishriet para hoches chishri ku lezon koran chish chish lezoat chish miret elmi chishriet mezles kjo esh edep i madh imam maliku tat 14 chikelomie kumsu por 2 vjet kumor elm informacioni sot esh lu bollok mir po me hindi çka zemra esh pak ma kanalet jan pak ma dingusta Autorin deru autoriza Qadan Ali ibn Abi Talib (RA) Selman al-Farisiu logarit nga një të cilat është deti i madh me dije nuk arrihet fundi i tij. Porositë e Selmanit të nderuar vëzrim janë të shumta. Selman al-Farisiu ka lënë një grumbull të porositëve, të mesazheve, fjalë të bukura të cilat ka mundsi njeriu me shëshuar në jetën e tij. Pra, fjalët e dhata nga Selman al-Farisiu është fjala e tij. El ilm kathir. Elmi oshsh. Ilm kohë shumë Pro, di e kohë shumë Imri o pak Ane ga dhanë mere prej ilmit Ata e cila të regullon të fenë të ndë Dhe lejt të tjera të mosu mundoh Pro, ilm sa ka të ndërruar dhe zër, kohë shumë Ilm ju është pa fund Hadin që ka dzirim anë Bukhariju Për inga beris e sellem Ka tregu se Musa a.s.m. Me khidrin kër janë të kune anije Që e allo që le ka tregu në surë në kefë Ka orë një plumbë, është ndalë në anije Ka morë me shepin e ti pak uj nga deti Dhe është largue Khidri ka thonë musës A e pavë? Po Ka thonë ilmi jem, me ilmin tanë Dhe ilmin e kitë njëzë që e oka thonë Allah u gjellëvara Ka thonë në krasim me ilmin Allah u të shësa kjo pike e uj që e kam borë Ki plumbë E ki po njëri ka një herëtot Sa, <laughs> Sa, Sa dhije Sa dhije Sa dhije Allah Ilmi kitë njërzimit Krasim me ilmin e Zotit është sa pika që e ka morë plombi Por njeri uh, Mbyllet në unin e ti Mbyllet në burgin e vetknatësis e ti <gaj> Dhe habitet Ndërsa Selmanis ka thot E ilmi o shumë? Mosu mundoh me ditë shumë Se së ne di kur shumë Po tha për mbaje asaj që ka të banë dobi Për mbaje asaj që ka të banë dobi A doj për nga meni se Selim ka pas rastë Kër e ka në pitë ka thamë Nuk e ditë Dere se të më ka zohje Zoti Një ditë për nga me e samë një ditë për një ditë Juk ka thonë disaove të se të kanë pytë Ka thonë juk ka zohje nëjësër Allahu Gjellu Ale ka qërtu Ka thonë juk ka zohje nëjësër Një po a, që, Qështashe mëri une Minë herë të të të vesh tashkletaj pak Jo Tha për nga me e alë i samë juk ka zohje nëjësër Allahu Gjellu Ale Tha Gjash muj ditë ja ka vanu pytjen, përgjigjen Dhe funi ka thon kur të Mështu ju në të kalzoj në esër Illa e njëshe Allah Pas nëse do Allahu Ka ki me gjithë Mbyllë Shqehe Kullislam vë të imi Njëri gjigan Njëri me djetë hatashme Kitë dunjaja kanë Në, në, në shtetët sot Që logaritët e më universitetet e më të lartë ta të jo muslimane dhe, në Oxford, studiohet Shekull Islam në tejmije, Ahmed Ibnu tejmije, studiohet si njeri, me, me, me, me bëllok të malë të të lëmime të, të cilat i kalan. Ki njeri, thot, shpash her mu nga tërojshin mësejlet. Mu nga tërojshin mësejlet. Thoysha, shkojshat në një gjamin vjetër, e vendojsh sa balin në sejzde, dhe i thosha, o, zot, qelma mësejlen. O, Allah, qelma mësejlen. Ka se ka të ndëruar më Njeriu Smurat Miçel, ilmi është i madh, dija është e madhe. Ado çka Salmani, ilm ka shumë, por ti përmbaj asaj çka të bën dobi. Keni pa disa njerëz për shemb, çka ka hangar ademi, a mola dardh. A mola dardh, njëriën e ka hangar çka e ka pas ndaluar. Keni pa, andaj njeriu vet për shemb pyetë se nuk i bën dobi. Cëllash çka të bën dobi të ndrorë vlezat. Pyetit të sahabeve. Pyetit të sahabeve, vini sahabë të Ja Rasulullah, ka zoma ni punë kam sin xhennet. Aje ja sallallahu sllam somani doaj se bube kën somani doaj ja sallallahu çtabaj saher. Por pyetjet e zot janë ndobishme. Pyetjet e zot njeriu ti ban ndobi e kështu me radh. Çtrivento gjarallahu sallallahu kallzoma një punë për mblese e punëve. Se punjat janë, janë shumë. Kallzoma janë ma e cila i përmbledh ti bon angazhimet e njeriu e kështu me radh. Andaj ilm ka shumë e imri o pa kur ke memri. Kur ke memri 60 nëse e ndanë ndan çka dal për ilmin. A dhe njeri ju duhet me ju dhonë primareve për parsi Gjithashtu, Selman e Farisiu, të ndërrua lezer Thotë në porosit e ti Inni le u hibbu në akula min këtë di e di Ki njeri me gjithë se u rritë të baba Me post krijetarë, me paret shumëta Ka dhonë Selman e Farisiu Unë e seherë kam dëshirë me hangër për i dorës të jme Du me hangë për angajimi të temë Jo mi ju bo varë njerëzë, barë Mi ju varë në qafë A më për të dikosh më sipër, sigurisht që janë disa njerëz, apo çdo musliman apo japin sadaka, apo japin zekat. Po kjo është, kjo është, kjo është mjerim i mentalitetit të muslimanëve. Muslimani zgjuçon me prit kush për zekat, kush për anë sadaka. Jen. Muslimani duhet të mëndoj ai, kymë e voti qishme me me ju dhon, me e dhon zekatin. A dhe sivdorë të më bos, kënari zëvot ndërshmëri, duhet me punu me durr drejtina, çiko selmone oj rit Në një, në një vend që ka pas pare Ka pas pasuri Mirë po do të une kam dëshir Qfar me hangër nga duart E mija që ka punu e Dora eme Gjera shto nga porosit E Selman El Farisijut është fjale e ti kërë e kanë të pyt Kosh është familia jote Pra pre nga vjen ti Selman El Farisiju Ju ka thonë kështo Ka thonë Kera mudini وحسبية التراب ومن الترابي خلقت كتوا في الحالة الملوية شفاش أعطنا كرنومي من أعطنا في كتفيس من أعطنا في كتام أعطنا في الجيب كورت نرفوزون كورت زمروون في كابة الشيطاني نحن نبيت في العونة في العونة أعطنا نحن نبيت في العونة Allahu qëllë e ka njeriju, pe, pe pe sesele, të dënu firavunin Një ditë për dhërë për nga më bërë Të të njërës të u krenu këso Unë jam pikët Da u ha dhe inë ha mund tine Lene së kjo e flisht E ndyt e ligë kjo, kjo është në nënkom të mija E Selmanin të për dhe në për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për t Po. Sëmëm on e piktha njerzit në esenc. Mir, babajot pikun vem. Për babgjë shitan. E babgjë shitja, e babgjë shitja. Hajde ni ismi derim fon kupaç oyna. Ademim. Ademim e pikun pilloçit. Po peshkurtoi na un jam pilloçit. Apo, a biveç ashtu. Përse pra babgjë shi babgjë shi stërzhi shi babgjë shi derte Ademi. Ademi ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, Ademi ush kriju për pilloçit. Allahu xher ka përmend në Kur'an për pilloçit. Tha oni jam pilloçit. I pi familjen kam pilloçit. Pasa i tha Ua ilet të rabi e osir Edhe në loq ka mu këtije A i përqelëm tri gjenazë E sa gjenazën du një përqelët Kjo është një riu Piloqit në loq Dhe mes kësaj në i kodë që rëditje dhe zbavitje Pasa i tha Thumë me u bë athu e osiru ilen me vazin Pasa i tha më rinjallë zoti jem Dhe Më nëzirë para peshoreve Në qëtë para peshoreve Nëse rëndohën peshore Të mija Thot sa i ndërshëm që jam Dhe sa familje ndërshëm që kam Rëm më kanë që pëshore E rënën ka e mira Këm pështu e Ka dhënë Dhe ma e kërëmeni Alla rabbi Ju dëkhilu një lëgjenne Thot sa ndërm që më jepë zotë i jam Dhe sa bujarë që është zotë i jam Nëse me funë në gjennet pra Nëse me punë të mija Meritoj Sebep që të hinë gjennet Sa i ndërshëm që jam Të zotë i Lehtson, pra, me të këqia Thot, Thema el e muhesebi Thot, safarefit të kësë që kam Safarefit të kësë që kam Ju jo kujtojtë këllë kemi full për pengamber Jo, vitin që ka loj, Parati viti Pengamberi së sellem Në ka të regun hadith Allahu kërë ka kryua demin Ka mor nga kitë tokat Pra toka ka pjellore, ka jo pjellore Ka të vërasht, ka të butë e kështu mëra Allah u kërë ka kryu Ademin ka mor nga kitë toga dhe e ka përzije a ndaj ka tonë për nësëm për ti ka doli buti për ti i vrashti së munë është ti me bët token pjellore, jo pjellore dhe së ne ban token dhe jo pjellore pjellore e që së ka kryim, kryim i zotin kjo si me ndu kryimin e zotin a dhe që ka do të selman e ferisiu mu konë që s'hin si që net safarefist keshë që ka me ka për qëllim loqin pra jo pisa, jo loqin, shka, kryu, pisa e loqin Atajtë ka than Wa ma ehweneni ala rabbi Sa pozit dvogët që kam të zotë i ebë Për nëse hinë gjenem Wa ju adhibu ni illa e një gjude Bil maghfirati wa rahmeti Ala dhunubi Thot e atëra i më donon përveç Nëse me bujarin e ti Dhe me maghfiretin e ti Dhe me rahmetin e ti Më fal mua Adhe kjo është prej porosi së Selman e Faris ju ja E ditë për ditëve Tregon Tarik ibn Shihab Thot Kemi qëndru Selman të Selmanën Farisiju Ta përcjel mi Qëfar ban këpër e i badetit Qështë e adhëron këj Zotin e vetë Dhe dhe prinshë mi mu që u në atëm Ju të kujtojtë hadithi Abdullah ibn Amr ibn As Hadithin se përkëzojn janë i me gjennet E ju li pas Abdullah ibn Amr Ta përcjel edhe aja Su falke në atë nës Nuk bandë këtë një qëka të zakonqme Njarja njohër Thot e përcjel së mi Selmanin qëka po ban Thana u Ai dashk kur rrutolloj ke ka ana tjetër the ke subhanallah. Kur rrutolloj ke ka ana tjetër the ke elhamdulillah. Kur rrutolloj ke ka ana tjetër the ke la hawla wala quwata illa billah. Kaç. Tha da kurun uzjun munjes. Itham ose Salman. Na u çum pa ku falëm. Ti tha vëç kur rrutollojshë subhanallah. Vazhdo shë jumin. Ka le elhamdulillah vazhdo shë jumin. Ata Salman el Farisiu i tha kështu. Njëri ju mëndon se Të bëhë shumë, fiton shumë Allahu u gjellonë në Kur'an në ka thonë kështu El haku mut tekathër Juve ju ka mashtru numri shumë Te zoti shkot me, me qëllume Me sinceritet Andaj shok të pengamberi së sellem Kër kanë diskutu për Ebu Bekrin Që jamaj pari Ka thonë nuk ja u ka shku me shumë punë Ka njeri që ka ma shumë punë se Ebu Bekri Ma dje, khilafeti omerit ke 10 vjet Khilafeti othmanit 12 vjet Khilafeti othmanit 6 vjet Khilafeti ome Bekri 2 vjet Cële ma i madh? Ebu Bekri Pse? Sa i me zemër e oka shku Ma i me zemër e oka shku E selmanit për ju thotë të, të tjënve Ve di ju i një qudit që unë shumqunë atën e kështu me radhë Tha në dëgjëri tash Ruani namazët 5 Hafi dhu Kujdesu një për pësë namazë. Fe inne hun në kefaratun li hedihil gjarrahat. Tha se këto pësë namazë janë shlyse për plagosjet e juve. Plagosjet gjunahë, gjunahë i plagosë. Ka mundi dë njëherë të mytë. Allah unarujtë. Malëm të sibe lë mëktële. Nëse nuk e ka gjujtë gjunahë i vendin e vrasjes. Pra gjunahë i trokë si plaga. Dë njëherë në kra, dë njëherë në kam, dë njëherë në shpinë omund me qellum mball ose në zemër. A do të mbyt, ajo është kufri dhe shirku, zoti na lut. Pas ka thon, fa illa sallu an-nasu li'asha sadaru ala thalath manazil. Ka thon kur njerzit ta falin njacien, kalojn tri gjendje. Do don tri pjesë. Po njerës masi ta falin njacien, dallën tri pjesë. Grupi i parë ka thon alei wala lahu. Ka thon është ai i cili është kundërve dhe vetës dhe s'fiton kërgjo për vetët Ka thonë i diti Lehu e le alej Ka thonë fiton për vetët dhe s'i shkon kërgjo kundër Ka thonë dhe i treti është la Le lehu e le alej Asko dishka fitim, asko dam Ka thonë i pari është a i cili I prit njërzit me flet Bohët në ata Flej njërzin gjum Ka thonë dhe gjitët në gjunahe E prit të erin, që të sin, që më stashove dikoj zotin arrujt, dhe gjitë në gjynarë. Ka thonë, kjo është kundervejtës, s'ka kur gjofitim. Kjo është i pari. Pra njërzit masjacije, që shtundahën. I pari është prit një artë fle njërzit, dhe pasaj i ban qëro ditit e ti. Ka thonë, rak i barase, i hip kryes, o i qëti teke të i banë. Ka thonë, i diti, i prit njërzit me flejtë. E zanë në gjumi, thotë, dhe ngritë pak fal e pak flet. Thot ky fiton dhe çka? Çka? Çka kundër? Thonë dë njëri tjetër është as kundër vetës, as ka fitim për vetën. Cili është ai? Njoni i cili flet dhe pak falet. Ka dashur me gatuhë që e diçi më pak se s'jam të falshëm, mirë po çështja është e zemrës. Tha njoni më shumë flet e më pak falet, tha ky as nuk fiton shumë por as nuk ka kundër, si çka bo as zhuras, çka bo zullum pas akadan. Iyyaka wal haqq haqa. Wa alejka bil qasdi wal dawam. A kjo është ajo që të sinja ka dhënë mesazhin përfundimtar njerëzve. Ka thënë ruaju mos ta raskapitësh mjetin transportues. Haq haqa, o shkurë lod devën. E, e arabët e kanë djovë dera. Sigurisht për shembot që thotë mësuri, ky karrs çon çkaç. Ki ka me të lanudhës. Arabët kanë ditë, çka djevës mrin deri me nivet. E çka ju kanë thonë njerëz kur kanë marr udh për devë, i kanë thonë i yakul haqa, mos e lof devë, mos e çondri ku kemrinje. E ky e ka për qëllim me devën ti vetëm. Po ti dush mri më mrit deri në fund. Nuk ka puna më, më i dhon vrrull e më mor hujum e volmë zanë melankejt. Ja, apo zorgoka. E nuk është kjo puna më kallëzua, du të me quderi në fun Andaj tha pengamberi alai salatu e salam El a'malu bil khawatim Pun të janë si pas funit Në fun që shkina me mbet Në fun që shkina me edhanë shpirtin Andaj ibn Gjehu zi ka dhanë Sa abët janë tutë në fun Që shkina me edhanë amanetin e fundit Andaj tha, rruju Mos e lodhë mjetin transportuës Cilë janë mjetin transportuës? Trupi jëtë Nëse lodhë shumë, a i të lenu dhe Pasaj tha, "Wa alejk bil qasdi wal dawam." Thamboju mesataris. Prmoju mesataris. Pra harqtu, harashtu. Pra çta vazhdoj rrugën, ka than "wa dawam." Dhe tieshi vazhduhesh. Ka than pejgamberi alayhi salatu sallam, "Allahu dopijuve që dikush kur punon diçka, pak a më vazdon, e vazdon." Gase puna e vazhdueshme të nderuar Lezer është e njeriu çka i le. I aban të cilësi A i thoj njanit bujar pëse jep njëher? Jo Othmanit gjdo gjuma ka një robë e lirojke Gdo gjuma Nërmaja jo e dhantja shumë të keqe u dalu Por a i përdit jepke Por me fitu cilësin Por me fitu karakteristik veti tanën Dush me vazhduhe E njëher pëse e ban E dy tre her të e këtë dishka Kënë u këtë cilësi A dhe të ndërrua dhe zërë kjo është porosia, e Selmanit, Selmanit në kalanë dhe shumë për i porosive, neve s'kemi mundësimi për menë të gjitha, e lusë mi zotin donë gjele gjelalu që zotin johën të barë e kjo vëtara, dhe abanë që ti ndjekmi hapat e kjo e njerëzve të mdhej. E lusë mi zotin donë gjele gjelalu që zotin johën të barë e kjo vëtara, dhe abanë të dashur të vërtetën, të kërkojnë të vërtetën. Qado oynata vërtetën. Tadojna librin e Zotit dhe sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu Jelle Jalaluhu ç Zotiun tebareke ve teala na mund sonse ta mësojna te vërtetën deri në ditën e fundit. Elusmi Allahu tebareke ve teala ç Allahu Jelle Jalaluti ti bashkon zemrat tona te vërtetën. Elusmi Allahu tebareke ve teala ç ditet ta jerrura Allahu ti ban qabul. Edita te bejto Allahu të na ruan shëndetin, na ruan taqatin, na mund sallallahu mëmri natën e Qadrit. Elusmi Allahu Jelleu ala ç Zotiun tebareke ve teala veprat e mira allahut regjistron na regjistrin e veprat e mira te te bome qabul verbat e lika allahut noi shlyen aquulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbilalamin